rondel pentru François Villon François Villon François Villon te-au pus la mare înălțime curvar cu ochi de limpezime te-l harceresc superb cocon Și acum te legend beat de rime în strâng, dat ciorilor plocon François Villon François Villon te-au pus la mare înălțime dar cum stai sus peste prostime, par spânzurat cu un sfânt piron De toate stelele sublime. Te-au pus la mare înălțime, François Vion, François Vion.